ردد دي ا جبال ردد دي يا, يا سهول اننا بفعال نقتدي بالرسول عد دو چله سیور سیور پزله پوری ونی زمشایرا والشعراء يتبعهم الغون الم ترى انهم في كل واديهم ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقل به يعقلبون ربدي دا تور بیرخ با فاقصا دا روی ون دی کوی بای نڑای سوری تا وای غازیان انقلابی ترانی سره را ٹول دیده سیڑای سوری او دا ستابم په میدان په نخاولی دا ستابم په میدان په نخاولی تل حجوش و ننزمال هر زنمی دیر علی دیش پلی ری تا شایر دا بنگلو پا شرنگ مین زکنو پا حمدی شرنگار کیو رکتے خسما شایر دا اللہ پلا رکی پا زکه نو درغه شو مردکو په شغار کې ورګده ستا شاعر د ګدرلې ونه شاعر د هنر په پلمه په خپل مبتزله او بربنده شایرای د پیغلو لسرونو لو پټی خوېوی و زما شاعر د سنگر زلمې شاعر خپل سر خندنه د مؤمنو تور سر یو بسر د خیالو پټی خوره وی ستا شاعر ک درباب ترنګ کې خونګوري کو زما شاعر د تورو شرنګ کې ژوندوري هم پسرو ګلو کې ژوند کړو هم ازغو د پاسا ګرځو ها هم پسرو ګلو کې ژوند کړو هم ازغو د پاسا بیرزو هم پسرو غولو کې ژوند کړو هم از غو د پاسا ګرځو سره غونځې زمونږ خوخیږي هم سپرغو غو د پاسا ګرځو هم ورکوله هو ته د خپل لیلاد د زلف تارون شماره کوزه په د خپل غازي لالي د سنگر په گردونو د خړو ګرګوتی څنو جلال او جمال ستايم راځي د چېړې شوری ته دماشې او د هغه زړاورو سترګورو قلموالو شاعرانو انقلابی شاعري ووري چې د توري د تیغ په چیرې د قلم څوک هم تیر ده د سیړې شيوري لا انقلابونو غورزنګونو او حمعسو دک مشایرا د هر جمعه په مخامنه خبرونه کی لا خلافت غغ نوې فینځه ناقتدی بیر رسوله عليغه راجدی راجدی ورشوه جميعا وانثروا اغنى الورود دي خلا په باوري نو ياسمين احلى نشيد امتي فاستبشري قد تعدينا الحدود لم ت تع...